Bueno, ba label sigilloaren aldeko apostua egin duzu eh? eta dena bueno, zer bilatzen duzu erabaki honekin? Bueno, bilatzen duguna da alde batetik e, kalitatezko mm, zagardo bat ateratzea, e, horrek ez du nahi eh oraindainoko edo gure beste sagardoak akez, kalitatezkoak ez direnik baizik eta beste urrats bat ematea nonai e, beste zi, ziurtatzea hori horrela dela. Mm. Eta gehien bat bertako zagarraren alde, bertako produktu noreen alde apustu bat egitea. O sea, <coughs> ametsar bada e, bertako zagarrarekin bakarrik egindako eh sagardo e, e, bat e, merkaturatzea eh mm, orain da 11 urte hasitako apustu bat, ordun jatorri izendapenaen atzetik ibili izan elkartea eta urte azken urte hauetan e, ahotan asko ibilideu deu anda hemen e, jatorri izendapena dala, labeladala, marka garantia dala, non labait hori e, bertako sagarrarekin egindako kalitatezko sagardo bat egitea baina ez horrein e, daño egiten ez dugulako edo zehabaizik, eta ez beste irugarren batek hori ziurtatzea. E, e, fundazio kalitatea dan bezala eta oso kontrol zorrotzak ingaino. Meno mm -hmm. ba, urtengo ekoizpena, e, sortzerun da mm -hmm. mila litrokoa izango duzu, Hori mm -hmm. urteekin handitzea espera duzu, eh? Bai, aurten, e, gertatu dana, e, kalkulatzen dugu bertan e, egingo genitzula bertako sagarrarekin ingo u bat mila litro zagardo.ibidez tunlippuzkoatik emereet zitatik hamarrek agian egin dugu zagardo e, guztia e, bertako sagarrarekin ez da, baina e, e, ze kanpainaian erdiaetik aurrea edo martxan zi joan hasiginanean honekin eta kopuru hori egin dugu denen artean. <coughs> pixka bat, bueno, e, abia punto bada eta gure asmoa edo naia nahi esango nuke eh, haunditzea dala Baina hortarako hori ez dago bakarri gurezku baizik eta merkatuak erantzun behar du merkatuak eh, apustu bat egin behar du bertako produktuaren alde bertako kalitatezko produktuaren alde bertako nekazaritza bertako paisaia zati hori dena suposatzen du bertako zagarrarekin egindako sagardoa, mm -hmm. eh, inguru giroa zaintzen duzu ez duzu ekarri behar ez dakite mila o bimila kilometrotik zagarra eh, eh paserriak, lurrak, eh bueno, este mire bate dezakete, 7 bitartez denu gustatzen zaigu, ezakite mendira edo pasiatzeago hasenean, pues, lurrak eta eh txukun ikustea, 7ak eh bueno, askenean inguria dan paisai hori, ezta? Pues hortarako hm mm, erabilgarritasun bate e, eman bertzaio eta pues, bertako sagarrarekin egindako sagardo erosi berda. <coughs> soka bada, aukate bada. Ez dago guk gure esku dagoena eh, jarri dugu, egin dugu, baino orain eh, kontsumitzaileak erantzun bardu. Kontsumitzailea dauka hitza. <coughs> Orduan kalitatearen aldeko apostua bai da, baina bueno, orain arte ager, ateratzen zena ere ona zen, baina mendik aurrera zuek apostatzen duzutena da ateratzea. Guste ziurtatua eta kanpotik ziurtatua gainera bertako claro, hori zaharra. hori da urrats bat eta gaina ez ez da bakarrik hemengo sagarrarekin egindako sagardoa baizik eta karitatezkoa eta horregatik da, dago kontrolatua zahztitik hasita eh botellara kontrolatua zauden denbora guztien gaude sagardogilek baimena eskatzen E, Inspektoreak etxean ditugu beti, eta egiten dugunaren kontue ematen, Osa, erabat kontrolatua dago, eta gaina guk horrela nahi izan dugu, eta, bueno, eskala izan behar aldan ez urtasun guztia e, kontzumitzaiai eskaintzeko, Eta kontrol guztia eraman harren, e, boteiatzeko momentan boteia e, labela, boteia dauka, ez dauka upelak. Orduan, <coughs> bai, e, belak daude kontrolatuta, presentatuta, eta nahi bezuna. Baina, bote orduan, baimen eskatzen duzu orduan. Pasa behar da, analitika bat, e, gutxinez amaboste do parametro dituena, Oza, e, analitika bat, kuk ez deguna analizatzen amaten, maizik eta inspektorea txetortzen da, ekartzen ditu zein muestra, eta, gero, e, analitika pasa ondorenen, pasatzen da, kata bat, kata itxu bat, e, minimo post lagun egoten dira, e, zagardo giren bat, enorgoen bat, e, somelierrak, sa, oso zorrotza, merkaturatu ez dedin e, zea, mm, u, txu, e, akatz bat dun sagardo bat. Zatek, elburua da bertako zagarrekin baino kalitatezkoa. Uhum. Orduan, eh, inoiz eman eztan urrats bat eman dugu Sagardobileok eta berrikuntzeak ondina hau da, Osa, beste sagardo batek ez daukan berrikuntza. Eh, se lenengo sagardoa, honek hon, eun, bertako sagarrarekin kalitatezkoa, baina hori dena ziurtatuta. Ez guk Sagardobileo ziurtatuta, beste sagardoekin bezela. E, Baizik eta kanpoko Zertifikadora batek ziurtatuta Beste lezingo genuke ziurtatuta Dala esan, ziurtetuta Dala esateko, izan behar du e, kanpoko Organismo bat entidade bat Baimendua Hori e, esango duena Eta gaina, estatun maian e, e, Zorrotzena, ozorrotzenetakoa Kalitate fundazia dan bezala esperientzia ondia duna, eta edaritan Eta besteain bat produktutan Mhm mm Beno, ba. eta etorkizuna begira, ba, duzute esperantza ba, labelaren, barnean, zaudeten, zagardotegiok eguneko un produkzio osoa bertako sagarrarekin egiteko? Hombre, e, batzen behintzat ametsa hori da, eta helburua hori da, horregatik eman dugu pauso hau, ez da? Beti izan izan du da, e, nola, hemen ezagon dagoen bertako zagarrarekin, e, zagarraina, zagardo egiteko, pues, itxu indez dagoen? eta ikusi dugu itxoiteak ez dula e, e, ez dula mm. m, lortu sagasti geio aldatzea mm -hmm. baizik eta orden esan dugu guazen produktu ateratzea eta e, merkatuak erantzuten badu sagastiak aldatuko ja aldatuko ja mm. eta Gure ametsa hori da. Ez bakarrik, e, bueno, ez lehen esan dudan bezala oso garbi daukagu bertako produktoren alde egiten aigiala, baina badakigulako ere hori e, kalidadea m, bertatik hobeagoa e, lortu dezakegulako. E, alde batetik, bueno, asko daukagu ikasteko, ez da, bariedade inguruan, zagaz bariedade inguruan, baina pixka bat, U, begiratzen ari gira bakoitzak, adibidez, ze zagarot egile bakoitzak, ze zagardo, nik, ze zagardo lortu nahi deten, e, horrek eskatuko dit, zagasti batzuk, barirade batzuk, lantzea, hori lortu dezakezu gertu tasunakin, ezaguturik, zagastik, maitxatuz, tratzatuz, pixka bat zurea bezala eginik, ez da, e, beste edari batzutan egiten damezela, e, pues, zagarrarekin e, horreagoa, ez da, hori, E, oso saia da ezinezkoa eh ezakite 1200 kilometroa dauden eksplotazioetan baizik eta inguruan neuke berdezu eta zenbait eta gertuago hobeto gaina eh ere zer ikusiado horrekin zenbait eta e, gertuago m, e, jasoa dagun sagarra lehenago go iritziko da tolarea E, hori dena e, e, kalidadeak laguntzen du hortarako, e, baita ere ez da berdin, kamibatean, mila, bimila kilometro egotea almazen batera ezakizar bildu eta handi pixkatera e, tolarea joatea, pues kauza oiek e, e, e, zeikusia dute eta undia gainak kalidadearekin. Zara, Arrazoi guztiak, oza, zentzu, produztuan kalidadei begira eta bertako nekazaritza, bertako produztua euskaldunen e, edaria den eta nortasunore e, aurratz bat gehiago emateko. Osa, dena da. Mm -hmm. Azke matean e, guk beriztu imergea eta ezin dezakegu e, gure nortasuna galdu. Gure nortasuna gure e, zagardoak ezin du beren nortasuna galdu. Eta hortarako nortasunak e, e, oso lagunkarria da, bertako saztik inegitea. Ba. Eta zenbateko produkzioa edo osatuko zenuteke eh? barneko sagardoteiek? Ez, ez dakit esaten egia esango izut, baina importantea da. Eh, eh. Eh, esan da eh sagardote txikia bakarri daude la baino nez eh eh hundiak ertaina txikia tenetatidade hundiak eh, ere eta horri zen batzuk ikusi besterik ez dago eh labelaren eh, apustu egin dute eta hori oso aberasgarria da egin dugu tamaina guzitako sagardutegiak eh kriston ilusioa daukago badakigu ez dala erresa badakigu eh besteik eskealein baino abitu a ere asko koste saigo orduan guretzat oso posgarria da e kontsumitzailea i e, produktua eta ametxa litzateke <coughs> ekoizpena alden eta gehiena bertako bertako izatea E, ikusiko dugu, e, askotan e, egia esan behar da, kanpotik ekartzen den, zagarra, merkeagoa da, e, erresago egiten zaigu zagardeo gileu, bertako e, zagarraekin egitea ez da guretzat errexago, garestiena da, e, igual lan gehiago eskatzen digu, labelak eskatzen dugu askoz lan gehiago, esfortzo gehiago eta kostu gehiago, hmm. baina, bueno, e, kalidadea eskeni nahi deu, eta eh nikuzten dut eh gaina e, badestei lagundu behar eh diruak bertan utzi behar sati ke diruak kanpoko ai beti emanez eh gutxi erabesten dugu hemengoak eta nikuzte kontzientzi kontziente izan bergela eh badesteekin bizigiela ezta eta ondokoari ematen badiogu e, bueno gure e, dirua pues hemendi ke staquin unda baino obeto sati ondokoekin bizigia eh? ez esa 1000 eta 2000 km daona kit <coughs> Bale, ba, da, mi eskera nantxa, eta, bueno, ba, jarri desatzutela e, ideionekin. Bale, eskarrik asko, eta hori kontzumitzaia, eskatu ere, pues, apustu batean, gurekin batera, apoiatzea, zatik azken batean, gure produktua, gure nekazaritza, eta, bueno, euskal herriko produktuek babestea data. Mi eskera guziei.